Ma a 2018 április 23, a hétfő van. Lass is, egy percszer ember, leelőzhet magam. 4 örök képzem volt már annyian. 5 perccel múlott reggel 7 óra ez a keifje Jarcsi minden, amit aznapról tudni kell. Vagy érdemes a hallgatók, és fial ajános ma rövidek leszünk. Holnap teljes terjedelemben leszünk, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, szerdán nem leszek, csütörtökön leszek, pénteken nem leszek, és a jövő héten pedig akkor Lehet. úgy csinálok, mintha. Nyár van, hogy nyáron aztán nyár lesz-e, azt majd nyáron fogják tapasztalni, vagy sem. Egy műsor, amely 14 éven auliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. 0614890999 és 063677161. Ha önök telefonálnak, én reagálok. Ha önök nem telefonálnak, akkor Kárpáti Doli születés születésnapi alkalmából Kvimbi és Erik Trüfás szól itt nagyjából 4-9-ig.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 Egy csésze al jön ülve, Láma jobb még a latrinában landó, remekül mennek a dolgok magukból hírülve. <síns> Jól van a jó sejtem, mit rejt a belséje? Ügy csak el, ami egyszer volt. A 2018 április 23-a a hétvő van, és 5 perc van lesz reggel, 4 8 7 ágra süt a nap. Ez a Kejfej Jancsi, amely várja a hallgatói telefonokat bármely ügyben. 4 -9 0 -9 -9 -9 városi telefonszám is 06 -30 -7 -7 -1 -1 -1. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallás! Mihez kapcsolódom, ami elhangzik, és önmagamtól azt hiszem, hogy ma nagyon kevés dolgot mondanék. Hogy szól a mondás? Kettőn áll a vásár. 061 099 9 és egy ezen a szép tavaszi, mondhatni nyári napon. 418 061 489, 099 és 0367 161. Kiválóan fiel, az gyönyörű idő volt a napokban, fent voltam néhány napig a másodházán a református készülőben, 50 senyűl egyesítőhagol, lekés találhatjával is ott volt, Aztán sütöttem, süttem én, hogy mindenki megtűzte egy jó napszélre, az őrületeknek is, mert jó volt, nagyon nagyon jó volt ott lenni, kirándultunk. Egy nap és igyeksztam haza. Készen szép. Valamiben hinni kell Akkor is, ha nem felel Melléd úgy, s kocsi Feled az Isten Ja, madna, hey, 5 perccel és Utána könnyebb lesz, már most se nehéz. A büdő után ma ismét élő lebonyolítások egy fejöncsüt hallgathatnak, amiben akkor lesz szöveg, hogyha önök hívnak, mert akkor én kapcsolódom önökhez. Ha nem, akkor a ma esti koncert okán, ma hétfő van, 2018. és 23-a, a, a Quinbi és a Quinbi Béli Karpáti Dodi rombitál, illetve Erik trifáz játszik, mivel ő lesz a mai est egyik vendégművésze. Ha telefonálnak, akkor nem fog zene szólni. Ma egész nap nyár lesz, bár délután állítólag elkezd fújni a szél, és lesz valami izé. Egyáltalán íze mindig szokott lenni. Így vagy úgy. Abban ne vízzanak, hogy nekem megered a nyelvem, de ha önöknek megered a nyelve, én hozzáeregetek. 0614890999 és egy 06 Jó reggelt kívánok! Uh, azon gondolkoztam, hogy egész hétvégén, hogy, uh, és most, hogy mi, miért volt ennyire jó ez a mostani hétvégénk, mert mindig együtt van egy család, együtt van egy mindent, és arra jöttem rá, hogy valószínűleg azért, hogy Gyakorlatilag most sikerült elengednünk először úgy az iskolát, hogy nem stresszeltük magunkat, se a gyereket azzal, hogy hogy készül a dolgozataira. Nagyon nehéz volt lejönni erről a szerről, erről a, erről a kényszerről, hogy, hogy mindig kikérdezzük a gyereket, és hogy hogyan sikerült, és hogy tökéletes legyen minden. És mennyiben, más kikérde... volt, mennyiben volt más ez a hétvége a korábbiakhoz képest, ha tart még az iskola? É, igazából tényleg a, attól, hogy, hogy mindig mindig amiket, hogy tanulsz eleget. Hogy de most hirtel, nehez... mitől, mitől hagyták ezt abba? E, mi, erről mindig próbálkoztunk, tehát próbálkoztunk, de most jutottunk el arra, hogy, hogy tényleg nem foglalkoztunk azzal, hogy, hogy, a, hogy a gyerek mennyit tanul. És ezt kellett ugye... valamilyen halucinogén szedni, vagy ez ment olyan <gül> nagyon, nagyon nehezen ment, tehát uh, uh, nem kell szednünk semmit, de hogy uh, néhány hónapja kezdtük ezt megbeszélni a feleségemmel, hogy nem fogjuk stresszelni magunkat, meg a gyereket se, de ez, nagyon, ez egy nagyon lassú folyamat. De jól beszél? Vajon mennyire stresszeli magát a gyerek maguk néltől? Hány éves gyerekről van szó? A, a, hát a nagyobbi, a, most igazából a nagyobbikról van szó, aki 15 múlt, és olyan egy 12 éves, aki ugye általános iskolás, és euh, ő nagyon jól tűri ezeket a dolgot, tehát, tehát ő mindig felkészül, ha fel kell, de a nagyobb, az, az annyira, annyira nem, tehát ő nagyon lazán vesz ezt az egészet, és nekünk kellett igazából hozzáidomulni, hogy ne stresszeljük őt, tehát uh... Meg magunkat. Igazából szerintem mi azért mindig jobban stresszeltük magunkat. Mi a volt gyenek. a stressznek a témája, hogy másnap be -e menni iskolába, vagy hogy, hogy sikerült az előző dolgozat, vagy mi? Igen, hát hogy, hogy felkészült-e, hogy ugye mindig elmondjuk, hogy ez az élet, akármi mi is rá kellett jönnünk, hogy nem, nem ez. Tehát, De hogy... Én ismerem belőnt, ki nem néztem volna önből, a feleségét nem ismerem belőle, kinézhetném. Hát tudja... Most arról a... van szó, hogy vajon, ha nem tanul eléggé jól a gyerek, akkor lehet-e belőle tudós. <gül> tudja, én, én nem, Aki fog-e ki gyerek... 6 forint, 50 fillért annak érdekében, hogy eltartsa magát? Mi a, mi a szorongásnak a lényege? A, a, a saját szorongásom tudja, hogy melyik iparágban dolgozom, ez a pénzügyi világban. gyakorlatilag most már elkezdett, fel... elkezdett most már mást is csinálni. Igen, igen. De hogy, de hogy a saját a saját szorongásom, hogy nem tudom, itt vagyok 47 Tehát, évesen... itt van, hogy a gyerek nem szorong, de a saját szorongását kivetíti a gyerekre, ez nem szép dolog? Nem szép dolog. Tehát, ugye, de, Szegény gyerek de, nyugton lenne, ha nem lennének szülei? Biztos, hogy benne hogy minden gyerek nyugton lenne, ha nem lennének szülei. Szóval Társuk. a gyám szolgálatnak, vagy a gyám nem tudom, hogy hívják őket. Elveszik Igen, én igen. Szóval, Nézd, ez én is fél... elmondhatom, a, a saját példám az teljesen jó. ugye az én lányom az ebben az évben fog érettségizni, és akkor így szól a mondat fog érettségizni, és akkor ezt úgy nem folytatnám, de mi nem stresszeljük egymást, úgy időnként elbeszélgetünk, ennél sokkal többet nem mondanék róla, pedig hát hosszan tudnék. Tehát én, ha most 7 óra 24 perckor erről elkezdenék mesélni magának, szerintem még szórakoztató is lennék. 8 óráig tudnék, de bevárnék egy csomó dolgot, mint hogy ez a hét az én életemben is egy csomó dolognak ad majd teret, és jövő hétfőn már egy felszabadult a fiala, leszek, de akkor nem lesz műsor, mert akkor is május elsője van, meg van, tud, igen, össze igen, van meg, vonva minden szombaton parkolni kell, meg fizetést kell, ezeket nem értem, mindegy, ez ilyen országkockázat, de hazudnék, ha tagadnám, hogy ne ismerném azt, amiről önbeszél, csak az én lányom valami idősebb. Igen, de szóval tényleg az a, az a nehéz, hogy, hogy, hogy Elengedni őket. És, és akkor a, gyerek gyerek a gyerekek azok hirtelen meglepődtek, hogy a szülők ezen a hétvégén elengedtek valamit, amit korábban nem tudtak. Ők észrevették egyáltalán? A, a, azt a, tehát hogy nem tudom, hogy ennyire lehetek egy intim, de hogy a. Próbálja meg, csak a, a, a, meg nem a annyi történt, hogy, hogy reggel elmentünk egy. Tehát nem otthon, reggel elmentünk, ittunk egy kávét a gyerekek, valamit rendeltek, amit ők akartak reggelire, nem szóltunk bele, hogy ez most mennyire édes, mennyire egészségtelen. Uh, <gülüyor> akkor együtt dolgoztunk a kertbe, majd vasárnap délután ketté váltunk, mi elmentem a kisói figyelmel pecázni, hihethetlen, mennyi pisztrángot fogott, annyira élvezte. Uh, tehát minden óra négyszeresnek számított, és akkor hazaértünk, akkor akkor együtt uh, egy kicsit így és akkor mindegyik gyerek azt mondta, hogy ennyire szuper hétvégén még soha nem volt. Uh, két fiú, de annyi puszit kaptunk, tehát egy 15 éves fiútól puszit kapni, az tudja, hogy az mennyire ritka. Még sosem hogy volt egy... ilyenkorú fiam, ezt még ki kell <gül> <igen>. <gül> Tehát, hogy ő fiú, tehát ugye, hogy ők próbálnak éppen elszakadni és elvadulni, és tehát, fantasztikus érzés volt, tehát, hogy és akkor most így marad? hát ugye megtapasztaltuk ez, mennyire jó remélem, hogy hogy tudunk ugyan, hogy ugyanilyen ugyanilyen hétvégéket napokat csinálni. hát, hát ha megépítheted, akkor számoljon be a jár. minden Mindenképpen. köszönöm. nulla egy és 0636771161. Jó reggelt. Hello. Jó reggelt. Lakatos István, hogy jó reggelt. Sistam, jó reggelt. Szépen. Szépen. az ellenpontról szeretnénk beszámolni. Nekünk eddig voltak nyugodt szétvégeink, és nekem két gyerekem fog most érettségizni. Igen. És gyakorlatilag semmi másról nem szól az életünk, mint hogy érettségi sorokat csinálunk, és tételeket Aktívan dolgozunk. Aktívan bele vagy folyva? Aktívan bele vagyok folyva, igen. Magyarul, hogyha a, a gyerek te... nem érne rá, akkor elmenni érettségizni? Nem, azért vagyok aktívan belefolyva, hogy tartsom a lelket. Mert ezt a értem, a de ezt értem, azt program... kérdezem, hogy gyerek nem ér rá, mert valami más programja van. El kell menni moziba, vagy strandra, akkor leérettségizni ráját. Nem nem nem, nem, nem, nem, A gyerek most nem megy el strandra. Meg én ezt értem, de azt kérdezem, hogy te képes nem... lennél -e le leérettségizni. Ezt kérdezem. E, igen, képes lennék rá, és nagyon jól érzed, mert pont, hogy én vagyok a bázis most, és hozzám érnek mindent. És amikor a gyerek 29 pontot csinálja meg a 40 pontos magyar testet, és teljesen ki van bukva, hogy hát így hogy lesz ötös, mert tényleg nagyon nehéz volt, akkor megcsinálom én is, és amikor már nekem is csak 31 pont, és, és szembesülök vele, hogy rossz a javítókulcs, és értetetlen a szöveg, akkor egy kicsit elgondolkodom, hogy jó hogy ez az oktatási rendszer. Igen, hát én az oktatási rendszerrel nem gondolkodom, de a lányomon nagyon sokat. Tehát az elmúlt napokban minden nap találkoztunk, sajnos <tos> ennél sokkal többet nem mesélhetek a nagy de az, a, az, a, az, az, az az izé, ami kettőnket most összeköt, az egy egészen speciális izé, ami remélem el fog múlni, mert ez az érettségi okozta izé, ez nem egy pozitív híd. <tos> az én gyerekeim hál' Istennek nem stresszelnek, de azért most szembesültek azzal, hogy ez egy nagyon komoly kihívás. Hú, az én lányom is tulajdonképpen hazudtam, mert nem egy negatív hídról van szó, csak nem tudok erről értelmesen beszélni, mert az előző telefon az azért volt zseniális, mert az ember nem tudja eldönteni, egy végül is a saját szorongásaival szembesül le, vagy a másikéval, mert a másiké biztos, hogy benne van. Én igyekszem egyébként nem stresszelni, de már az édesanyám időskori ínyével egy, való együttélés után eldöntöttem, hogy nem biztos, hogy mindenben jó az a fatalisztikus viselkedési mód, amit én választok, de nem sok mindenben változtattam, nagyon megbízom a másikban, anyámban például nem bíztam meg eléggé, meghalt, de ezt nem csinálta jól. Én meg azt gondolom, hogy a lányomban jól bízom, és le fog érettségizni. De nem olyan, nem olyan eredmény van most tőle elvárva, mint amit te elvársz a két gyereketől. Tehát nálunk az a cél, hogy a 150 centit azt vigye. Tehát arról nincsen szó, hogy 210 centi. Én a gyerekeimtől semmit nem várok, én csak segítek nekik azt tudnék, hogy mind a két gyerekemet felvették Angliába egyetemre, és az angol egyetemek úgynevezett offert adnak, tehát akkor mehet oda, ha bizonyos százalékot elér az érettségén. Na ezért van parancs. Igen, nem hát, az én lányom nem megy Angliába, de mezőkövesdre se. Mennyit kell elérniük? 80 százalék fölött kell minden tárgyból, és ezért mondom, hogy a magyarból az egyszer megdöbbentő. Hogy ma nem látom, hogy fog tudni 80 százalékot csinálni a lányom bár drukkolok neki, hogy fejlődjön hétről, -hétről. Hát remélhetőleg életben maradok, és akkor ezt meg fogjuk tudni beszélni, őszintén kíváncsi, hogy most egyébként láthatatlanban azt mondanám, hogy két lakatos gyerek az nem tud másféleképpen teljesíteni csak 99,5 százalékra, hogy bérjük, nem, nem, ne? nem, nem, nem. Jó rendben nem, van, visszavontam. Esélytelen. De, esélytelen. de visszavontam, kész. Matekból, matekból meg fogja csinálni a film a 99 Jó, akkor a fiat beugorhatna a lányomhoz matek helyett, és akkor a lányom esetleg valamit megcsinálna magyarból, nem tudom, hogy ez létezik -e ez a verzió. Hétvégén szívesen összehozhatjuk a gyerekeket. Én azt hiszem, az már kis? később valami, valami dolgozat van. Figyelj! Tulajdonképpen úgy nagyon, tehát ugye én egy nagyon lehetetlen pali vagyok, mert ugye mindenki, aki érzelemmel közelít felém, az azt tapasztalat, hogy minél érzelem teljesebb a én annál visszautasító vagyok. Uh, ugye ezt itt most igyekszettem csökkenteni a lányomra való tekintettel, meg hát pluszban a feladatra való tekintettel, de Néha hálás vagyok a sorsnak, vagy nem is néha, hogy, hogy végül is van nekem egy gyerekem, és, és, és egyáltalán látni azt, ami, ahogy ő itt most... Hát, hogy vergődik, az nem biztos, hogy jó szó, mert vergődni az a ponty vergődik, amikor kiveszik a Balatonból és a lányom az nem egy hal, és nincs szárazföldön. De őszintén remélem, hogy a te várásaid megvalósulnak a két gyerek kapcsán, az angliai pontszámokat illetően, vagy az elvárt pontszámokat illetően, az én lányom az súrolva, de viszi a lécet mm -hmm. Visszatekintve, nekem háromosom volt magyar érettségübben, és senki nem érdekel. Tehát azt, hogy hányas lesz érettségim, legyen túl rajta. Ennyi. Hát, sok mindentől sem tudnék gerebézni, még egyszer születni, közfókusz. Nem fogok még egyszer születni. 0614890999 és Lula egy Figyelek, ha van mire egy perccel múlott valamelyik órán, egy perccel a másik órán pedig most már. De mind a kettőnk 2 kettő perccel múlott fél nyolc. Ez a KFJ a a civil rádió összes frekvenciáján 0614890999 és Lula Választhatnak. Minden nap minden nap utolsó adás, a mai elképzelés szerint van nagyjából negyed ig ha addig egyáltalán, holnap tízig, ha van érdeklődés, ha nem, akkor kiderül, szerdán nem, csütörtökön, igen, pénteken nem, aztán a jövő héten nem tudom, hogyan van, talán szerdán kezdünk a május 1-i zűrzavaros hétvége miatt. Amit már elmondhatsz, ne halaszd holnapra, én csak biztatni tudom önöket. nulla hat egy hét Meglep engem ez a csend, ami van. Pedig a héten sok mindent történik. Pernányos, semmilyen de... csend nem volt. Ön azt tapasztalja, hogy az a politika, amit ön szeretett volna hallani, az nem Igen? szól. Hát akkor, a... akkor magában nézzem. Viszont hallásra. Semmilyen csend, uram. HP telefonját és fókusz telefonját ne tekintset csönnek, és MPK telefonját se tekintse csönnek. És ahogy én reagáltam, az se tekintse csönnek. Hogy ön még nem jött le a politika fájáról, és nem állt két lábra, az nem a mi hívánk. Hozzátéve, ha valamit akart volna mondani, akkor azt kellett volna mondani, Nem pedig annak a hiányérzetének kellett volna hangot adni, amely hiányérzet nagyobb mértékben szól örről, mint a műsorról. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó, reggelt. Jó, reggelt. Jó, reggelt. Jó reggelt. hogy hallom a Nem kérdezte meg senki, én megkérdezem, hogy érte meg a gyártás ügyet? Egy, egy dolgot tudok önnek mondani, mert a kérdéset természetesen e, valamilyen módon megtalált. Azon gondolkodtam, amikor hazaengedték, hogy fölhívjam a telefonon. E, mert hogy régen még ilyen viszonyban voltunk, de miután én a kisláztó ügy idején elköszöntem tőle, ha bár a két történetet és a két élethelyzetet nem lehet egybevetni, én drukkolok azért, hogy ne derüljön ki semmi terhelő, ami alapján elítélhető gyárfás Tamásra nézve, de személyes telefóra nem kerül sorra, pedig nem számítottam, hogy ő felhívne engem telefonon. Ez itt a vicc helye volt, nem hívtam föl, de eszembe jutott. Ennyi. Köszönöm szépen a válaszát Viszont Nem utassam, meg helyezte, ahogy a lélek, kicsit félek, de arra. I what you're saying I don't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 a gyárfás történetet illeti, alapvetően azt érzékelem, hogy egyáltalán nem biztos, hogy gyárfás Tamás ölette meg Fenyő János, de nagy igény volna rá. Engem inkább az utóbbi foglalkoztat, bár kétségten, hogyha nagyobb a lángja, mint a füstje, akkor a láng is foglalkoztatnak. De jelen pillanatban már 2018. április 23-án, ez a füst, ez... De én már nem állok, csak egy jelet meg te ahogy a Nem a lélek, félek, mondok, a vagy a ma mit A hanyom De én már nem I'm no. 1 4 8, 9, 0, 9, 9, és 9 ha önök hívnak, én csatlakozom. Csak úgy önmagámtól most nem fog bennőlem dőlni a szó, nézzék el nekem! Lano. Jó reggelt! Porfi György vagyok. Jó reggelt! Az érettségi kapcsán mesélném, tíz éves a nagylányom, és, és soha nem voltunk ilyen helyzetben, hogy gyakorlatilag úgy kell felvételeznie, vagy olyan szinten kell felvételiznie a nyolc osztályos gimnáziumba, mint ahogy mi az egyetemre próbáltunk bejutni. Három órás írásbeli, 84% másfél órás szóbeli, 97% 100% hozott pont, és nagyon izgulunk, mert még nincs benne a keretben. Igen. Hát erről tudnék mesélni, de nem illene, tehát a szónak abban az értelmében, hogy ez nálunk hogyan lett abszolválva bár ez nálunk 8. után lett abszolválva, eh, ahogy én hallom, itt egy negyedikes gyerekről van szó? Így van, 10 éves a Bogi. Egen. És milyen az idegállapot? Semmi. Hát ö, inkább azon izgulunk, hogy a ö, Padtársán a legjobb barátnőjének kevésbé jól sikerült, és akkor most már így nem is biztos, hogy annyira, annyira szeretne tovább menni a másik iskolába, mert... A... ismerem, igen. Kinek volt az ötlete? Nekünk volt az ötletünk, nem mondanám, hogy melyik iskoláról van Rendben. szó, de egy olyan iskola, ami, ami jó esélyt ad neki, és, és úgy gondoljuk, hogy... Könnyű volt meggyőzni? Persze, persze, persze. Hát ez, hát nem per, ez, az... nem per, ez nem persze, hát azért elhagyni tíz évesen egy olyan közösséget, ahol az ember jól érzi magát, abban a reményben, hogy egy olyan közösségbe kell, ami lehet, hogy ugyanilyen jó, vagy sem, de a tanulmányait nagyobb sikerrel tudja úgy folytatni, hogy abból később egyéb előmenetel legyen, ezt egy tíz éves gyereknek nem muszáj tudatilag átfogni. Ha bogit ismerve mondom, hogy persze teljesen igaza van, hogy általánosságban ez nem igaz. A... A szereti a kihívásokat, szeret megfelelni, és hát annak megfelelően, hogy ő, ő axiómának vette, hogy a barátnőjével együtt fognak átugni ebbe az új közepbe. Ebben a folycsőben e... meg van lőve. Igen, igen, igen. És hogy éli meg a másik gyerek? Hát, még nem dőlt el semmi, majd amikor döntési helyzetben leszünk. Mert ugye, hogyha sikerül, akkor is még el lehet dönteni azt, hogy inkább nem zavarjuk Ki fogja eldönteni? Életet. Hát együtt. Jó, de önök Szerintem... hárman nem tudnak egyelően szavazni. Önök ketten felnőttek többen vannak, mint a gyerek. Há, nem, egyedül többen van a gyerek, tehát csak a gyerek érdekeit lehet. Tehát ilyenkor. ha a gyerek azt mondja, hogy maradna, akkor nem mondják neki azt, hogy de, kikám, ezt gondol, még egyszer? Hát, azt, hogy gondoldát még egyszer, azt igen, de kényszeríteni nem fogjuk. Azt kérdezem öntő saját tapasztalatból is kiindulva, meg egyébként is, hogy ugye erről a felvételről nagy valószínűséggel az anyaiskola iskola tud? Persze. Hogy éri meg, arról van-e tudomása? Ő, támogatják. De látja, látja a szemükben azt, hogy támogatják, de azért van benne valami ízé? Nincs. Nincs. Piala Múltkor, amikor véget ért az iskola, akkor az egész osztályt elvittem a somióra kirándulni az összes tanárral együtt. Reggeltől estig 12 kilométert gyalogoltunk, rengeteget beszélgettünk. ez akkor is meg lesz, hogyha a Bogi átmegy másik iskolába. Én ezt értem, meg... de az emberi lélek mélysége 12 kilométeres gyalogúttal nem mérhető. Ezt ne, ön is igen, de e, normális pedagógusok szerintem a gyerek érdekét nézik. Hányan mentek el felvételizni, vagy ezt nem tudjuk? Ebbe az iskolába? Ebben az iskolában? A, a, ebben az osztályban. Hát az osztályban? Hát arra most nem tudnék választatni. Az osztály nagyon jó, a közösség is jó. A e, iskolának a felső tagozata az állítólag nem annyira erős, nem állítólag, hát nyilvánvaló, hogy mindenki körülnéz, ahova a gyereke Mi jár. Mi szeretne lenni a gyerek? Tíz évesen. Hát akkor tulajdonképpen jól tudja, pontosan, de hát ugye a visszakérdezés is azt mutatja, hogy mit tudna elősegíteni a másik iskola, amihez ez az iskola nem biztos, hogy hozzá tudná juttatni. Bármelyik irányba nyilvánvaló, hogy szeretne tovább tanulni, akkor egy erősebb alapot képezne. Ez egyértelmű. Így. Tehát ez egyértelmű, ez, ez a tévedés kockázata nélkül. Ja, igen, igen. Mennyire, igen, örültek, hát, mennyire örültek annak az eredménynek, ami született? Hát nagyon. Hát, és azt gondolom, hogy ha úgy döntünk, hogy ha sikerül is a felvétel, és mégis marad, akkor is egy jó tapasztalat tudni ezt a gyerek, tehát nem volt fölösség. Jó, ugye az előző telefonok erről arról szóltak, volt, de ebben az egész folyamatban az elmúlt időben stresszelés, vagy bizonyos szempontból van is, nem. vagy maradt is a másik gyerek miatt? Nem, nem, nem, nem, nem. Ezt az elejétől tisztáztuk, hogy ö, jó, ez a egy stre A stresszelés nem lehet tisztázni? Eh, nyilvánvaló, hogy amikor kijött a vizsgáról, akkor látszott rajta, hogy stresszben volt, de Jó, én inkább az előtte ez... lévő folyamatról beszélünk. Már régen találkoztunk, beszéljük is egymás Egyet. nyelvét, meg nem. De azt kérdezem öntől, hogy az például menj, mekkora stresszfaktor, hogy mi lesz a másikkal? Mert ahogy hallom, az most majd nem annyi, mint, a, mint maga a vizsga. Az az erősebb stresszfaktor. Mennyire viseli meg a két gyerek kapcsolatát? Az, hogy az egyiknél szinte eldőlt, a másiknál pedig szinte még nem dölt el. Tudni kell azt, hogy mi vagyunk, Á, tehát vagyunk. Gyerekek... Lehet még rosszabb, tehát akkor minden nap látják de, egymást. Lehet nem, hogy látják egymást, együtt vannak egész nap. Tehát, És ö... ezt teszi ki a beszélgetésük lényegét, vagy nem tudja? De, de hogy ne tudnám hát ott vagyok. Ö, nem. Nem, nem, nem, nem, nem. Nem. nem ö, túl... Ö, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felnőttes, már nekem furcsa, ő már túl van ezen a koron, nekem most ez az első év, amikor ilyen félig, félig nő lett a kislányom, nagyon felnőttesen gondolkoznak, úgyhogy egész biztos vagyok benne, hogy nem, nem viseli őket meg maradandóan az sem, hogyha különválik az életük, hát pont emiatt, mert amúgy is délutántól meg együtt vannak, úgyhogy nem, nem, nem szakadnak el egymástól. Nem téma ez. Hogy Meg... viselkedett az iskola, vagy hogyan viselkedtek az iskolák? Mennyire az, az iskoláknak is a vizsgája ez a mostani szituáció? Nem, nincs. Ilyen értelemben teljesen normálisak a tanárok, tehát ők... ők, ők, ők Turkolnak, és nagyon nagy szeretettel fogják visszavárni, vagy nem visszavárni, de ha ott marad, akkor nem lesz bennük semmilyen tüske, hogy ő el akart menni. Igen. Erre Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy nem tudom belehelyezni magamat más életébe, most sincs más máskép, azért fura lehet ez egy tanárnak. Mm. Annyira családias, és közeli a viszony. Én és... ezt értem. Akkor is fura lehet ez egy tanárnak. Gondolj el, hogy tanítja valamiből, ugyanilyen ez a tanár egyébként tanítana a felsőben is? Hát nem, akkor minden megkeveredik. Akkor Senki ugye... nem marad? Mm, szerintem nem. A hasós tanárok nem. Jó, de hát attól még az iskola iránti lojalitása megvan, azért abban csak gondoljam bele, hogy azért milyen érzés lehet, hogy én jó voltam, de a felső rész már nem. Lehet, hogy ebben van kárőrvendés, lehet, hogy nincs benne, lehet, hogy szomorúság van benne. Eben annyi érzés lehet egy tanár részéről, amit én elképzelni se tudok. Pihala ura, a cél iskolából a tanárnéni keresett olyan ö, kollégát, aki segített fel. Én ezt pontosan Na, értem, tehát az, hogy úgy cselekszik, hogy ez a nagykönyvben meg van írva, vagy még annál is különbül, attól még a lelkében nem látunk bele. Hát ez igaz, de azért adtunk az iskolának egy első siker pár lányt is, úgyhogy ezt Köszönöm szépen, hogy telefonál, majd tájékoztasson a végre Rendben nagyon szépen Mindkettejük természetesen, az önéről és a barátnőjéről is. 061 és 06 16. Én például azt nagyon nehezen tudnám elmondani önöknek, hogy itt a beszélgetések alatt mekkora kő növekedett a gyomromban, ami csak azért fura, mert amikor reggel fölkeltem, akkor még nem is tudtam, hogy van ott benne egy növekedésre képes Kő 1 4, 8 9 egy perc 8 óra előtt 2018 április 23-án hétfőn. kilenc és 03677, 4 és 9 0 9 9 Ki lesz a következő? Senki se nem lesz. még belefér a hírekig. Ma egész nap 2018. április 23-a hétfő lesz. Négy és fél perszonban lesz reggel 8 óra. Ez a Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és a hallgatók műsora. 099 és 06367711611. ugye, majd akkor indítsátok el a híreket, már nem telefonál senki, akkor elmegyek a vécére. Jó? On, hol van az a bő, amit örököl a gyík? és van, hol van az a tő, ami a mellettel segíl? On, hol van az a furcsa fény, ami az sure ah, uh, i Sok kutyinál. Sok kutyinál, de ma már de hogy újra Többször is elindíthatom a telefonának, mert valamikor 15 és 20 között kell elmennem, és akkor talán nem késem el. 06148909999 és hat figyelek, ha van mire. holnap reggeltől üzemzárásig, ami alapvetően önökön múlik. Nem hinném, hogy holnap alapvetően más lenne a hozzáállásom, de hát az önöké még változhat, bár a maival nem volt semmilyen probléma, csak telefonálhattak volna többen, beleértve vagy most is telefonálhatnak, de nem noszogatom önöket nagyobb mértékben a kelleténél. Szerdán nem. Csütörtökön igen, pénteken nem, és a jövő hét szerdától pedig Elvileg folyamatosan, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, csak ezért mondtam azt, hogy elméletileg. Ma már nehéz azt mondani, hogy a kejfélyen valami teljesen idegen zene szólna, de minden esetre tapasztalni fogják, ha már hosszan nem beszélek hogy én már nem vagyok itt minden esetre a mai nap folyamán utoljára mondom azt, hogy 061 4890 99 és 0630-677-1161 időn kívül kukat gmail.com Mindkét fronton figyelek, ha van mire Öten kínálnak, szőke angyalok, kávézucot kínálnak, mert ott még egy kis maradék. Gyűjtögetők, jöjjetek, ne legyetek már olyan serpattal. Sok szá... kínálnak nekünk, mert nekünk mindig kell egy kis maradék, gyűjtögetők, jöjjetek, ne legyetek már olyan sápatacú emberek. jó hé A lélek a húsban már a vajon dől a teraszon <gül> <gül> Maig kettőkön ennyire állt a vásár. Negyed kilenc múlatt egy perccel. Több-kettő is kifért volna, de megtisztelő az is, ami így létrejött. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megmarad kísérletének, és holnap hét után találkozunk. Adam, te